і нейтралізована звичкою, або протиставно стиснута тісними обставинами, навіть з непорадністю чи з безвихідністю від самого розриву. Але скажіть, чи завжди, назвемо контр буває тільки спомсти? Не завжди, здебільшого. Буває виняток, якщо досить довго одна сторона зраджена другою і повідомлена з дружніх джерел, що сталося, Застається в самотності горя, і тоді знайдеться, як названо в стародавнього поета, Донна Доляроза – ласкава втішниця при нестерпному стані. Чи подібний Дон, то замість помсти з її злістю Діє почуття покоряючої дружності на спокусу і, звичайно, в гріх. А знов спитаю про відмінний випадок, коли в сім'ї діти, Що тоді з помстою, загострює лікар свій розслід. О, тоді, якщо заради них жертвують всім і стримуються, або навіть прощають одні одних, новий стан, я можу визначити, освячується. Чудово, зовсім чудово. Проте діти, підростаючи, бачать ці переступи, нехай невідімщені, а таке брудні, огірчуються ними і душевно відсторонюються від батьків безналежної пошани до них. Незрідка в найгіршому висновку повторюють їхні гріхопадіння, бачачи як зразок. Мимовільно сприймають на повтор. Або мерщі відділяються Жити незалежно від їх нечисті На свій чистий зразок, так чи ні? На жаль, мушу згодитися, так, посмутнів пастор Від батьків каліцтво переходить до нащадків і заражує їх Руїна сімей розрослася тепер в епідемії Захоплюючи подекуди значну частину їх числа Діти просто тікають з дому тисячами, скрізь, по всьому світу, навіть коли в родині великі розкоші Але затхлість розкладу і нудна порожнеча просто незносимі для молодих душ Я злять їх, мов, від чуми А надій на переміну жодних, бо егоїзм старших ніби гранітний в незрушимості Такий стан приблизно сьогодні всюди на земній поверхні Я теж переконався, ніби всюди і нам від двох лікарень моєї клініки і вашої церкви зустається одно – вживати з цілющих заходів, аби хоч поодинокій душі виривати по можливості часто з погибельних мороків якось тут жертву обставин і свого безрозсуддя. Отже, спробуємо. Стежмо пильно кожен жест потеряної і її вислів, схопити хоч тонку нитку, провідну для порятунку.